Номер газети, але жодної публікації під її прізвищем там не буде. Її зусилля розчинялися тепер в кожній сторінці, від заголовків до підписів під фото. Утомлювалася вона ще більше, а особистий результат губився в загальній справі. Знайомі при зустрічі неодмінно запитували, чому ти не пишеш. У неї не залишалося ані сил, ані часу на свої матеріали. Її задуми тепер утілювали інші, а вона відчувала себе зручним для команди тренером. Ділилася з початківцями своїми ідеями, сама телефонувала зіркам, аби вони не відмовили в інтерв'ю невідомому наразі журналістові. Надто безпорадним допомагала скласти список запитань. Потім редагувала тексти, виправляла смислові і навіть орфографічні помилки – Викреслювала відверту дурню, забирала двозначності. «Як відчутно прогресує ваша стахура», – зауважила якось Ірина, переглядаючи свіжий номер площі ринок. «А я думала, з неї нічого путнього не вийде». Напередодні саме з цим матеріалом стахури Галя особливо намучилася. І тепер після зауваження подруги укотре замислилася над тим, що своєю підвищеною увагою до таких «нездар» Вона знищує себе як професіонала. Обмежує себе, заганяє у прокрустове ложе нереалізованих можливостей ще трохи, і її пишуче перо виявиться і ржавим. Писала вона тепер лише у відпустках. Це були не газетні матеріали, а записи у блокноті щоденнику, думки, спостереження, замальовки, діалоги, писанина для себе. Одного разу на відпочинку у Карпатах, у Гребенові, Побачила на березі річки Зелем'янки, закинуту на півзруйновану будівлю. Таких будівельних викиднів у роки економічного занепаду у горах не бракувало. З провальних вікон пнулись до сонця гілки, уязнених арматурою і бетоном дереви кущів. Уздовж цього плоду збочинських стосунків людини і природи тягнулася доріжка з бетонних плит в нікуди, просто у зарості бузини. Зі шпар між плитами лякало порожнечею провалля вічної темряви. Поки повертались на базу, Галя розповіла дітям історію, яку придумала по дорозі. Це був фільм жахів про зміїне місто у закинутій карпатській будівлі. Фільм про те, як природа мститься людям за насилля над собою. Хлопці слухали, роздявивши роти, а вона думала, треба записати – це ж готовий сценарій. Завтра запишу. Але пролетіло завтра, промайнуло післязавтра завтра минув тиждень, закінчилася відпустка, розпочався новий робочий рік, а вона так нічого і не написала. Натомість дуже швидко забула деталі героїв і навіть фабулу. Пам'ятала лише, що події в її історії розгорталися динамічно і моторошно, аж мурашки бігли по шкірі. Вона й далі працювала в газеті, але вже була впевнена, що незабаром у її житті відбудуться зміни. Уява малювала журнал «Лянцевий» про неординарних людей для неординарного читача. Назва його точно передавала б зміст «Цікаво жити». Не маючи жодних варіантів щодо фінансової бази майбутнього видання, протягом кількох місяців після роботи і у вихідні – Галя завзято займалася підготовкою ґрунту для майбутнього видання. Завела два грубі блокноти, в одному записувала ціни на оренду приміщень, друкарські послуги в різних друкарнях, тези розмов з фахівцями, друкарями, комп'ютерниками, дизайнерами, розповсюджувачами їхні поради. Другий блокнот розпухав від ідеї щодо змісту журналу. Усе мало бути новим, неординарним, не таким, як у журналах, подібних між собою, як брати та сестри. Галя прокидалась вночі від думок, вибиралася з-під ковдри, записувала на кухні в блокнот, зрозумілі тільки їй, ключові слова, що означали майбутні рубрики, теми, напрями. Зранку знаходила ці записки самій собі. Цитатник. Аукціон речей.